Вона знову покликала собаку, поки той, спотикаючись на коротких лапках, не повернувся до неї. «Ні», – вже до собаки звернулася Лорен, легенько ткнула його пальцем у ніс. «До незнайомців не підходя, абсурд», – сказала Піп, порожньо засміявшись і перекинувшись поглядом із Раві. «Що ти сказала?» – гаркнув Енд, випроставшись. «Хоча це було безглуздо, бо Піп усе одно була вище за нього. Вона могла б його здолати». Вона вже робила це раніше, та тепер стала ще сильнішою. «Я сказала, що твоя дівчина поводиться абсурдно, повторити ще раз», – сказала вона. Піп відчула, як рука Раві напружилася поруч із її рукою. Він ненавидів конфлікти, терпіти їх не міг, і все ж Піп знала. Заради неї він би пішов у бій, але цього разу їй допомога не потрібна, вона сама все владнає». Майже здавалося, що вона чекала цієї зустрічі і тепер ожила. Ну, не говори так про неї. Енд витяг руки з кишень, напружив їх уздовж тіла, а ти, чого ще не поїхала в універ, думав, у Кембриджі навчання раніше розпочинаються. Пізніше насправді, відповіла Піп, чого чекаєш, коли я... Зникну, вона уважно вдивлялася в їхні обличчя. Вітер розтріпав руде волосся Лорен по лобі, Пасма зачепилися за примружені очі. Вона моргнула. Кутик Рота Ента смикнувся у глузливій посмішці. «Що ти верзеш?» – сказав він. «Та все ясно», – кивнула Піпа. «Вам, мабуть, соромно. Ви ж звинуватили мене Конора і Джеймі в тому, що ми інсценували його зникнення заради грошей, буквально через кілька годин після того, як усі дізналися, що серійний гвальтівник уникнув покарання. Це ви говорили з тим журналістом, Хоча вже неважливо. І от Джеймі живий, а ще один чоловік мертвий, і тепер вам, мабуть, справді дуже ніяково. Але ж заслужив на смерть чи не так, тож усе чудово вийшло, відказав він. Він підморгнув. Він, чорт забирай, підморгнув їй. Пістолет знову з'явився в серці Піп, націлився крізь її груди на ента, хрещатик вигнувся, зуби оскалилися. «Ніколи більше не кажи такого». Прошипіла вона темно і небезпечно. «Ніколи не кажи такого при мені». Раві знову взяв її за руку, але вона не відчула цього. Вона вже не була у власному тілі. Вона стояла там, тією ж рукою стискаючи Ента за горло. Сильніше, сильніше, випускаючи всю злість у пальці Раві. Ент, здається, відчув це, зробив крок назад, ледь не перечепившись об собаку. Лорен знову вчепилася в нього під руку, щепила лікті, щит. Але це не зупинило Піпа. «Ми ж колись були друзями, ти справді так мене ненавидиш, що бажаєш моєї смерті», сказала вона, а вітер поніс її голос кудись далі. «Що ти несеш?» Виплюнула Лорен, ще міцніше тримаючись за ента. «Ти психічно хвора, гей, долину в голос Раві десь з боку. Заспокойтеся, це вже занадто, але в Піп була своя відповідь». Можливо, сказала вона. Тож краще замкни двері на ніч як слід. Така, втрутився Раві, беручи ініціативу на себе. Ми підемо сюди. Він показав у бік далі від Ента і Лорен. А вийдіть туди, побачимося. Раві повів її в бік стежки, міцно тримаючи за руку, не відпускаючи. Ноги піп рухалися. Але погляд був прикований до Ента і Лорен. Вона кліпнула, коли ті пройшли повз, стріляючи в них уявним пістолетом у своїх грудях. Вона озиралася через плече, поки ті віддалялися між деревами у напрямку до її будинку. Мій тато казав, що вона тепер зовсім поїхала. Сказав Ент Лорен, досить голосно, щоб вони чули, і повернувся, щоб зустрітися поглядом із піп. Вона напружилася, п'яти скрипнули по сухому листю, але рука Раві обійняла її за талію, притиснула до себе, його губи торкнулися її скроні. «Ні», – прошепотів він, – «з тобою все гаразд, вони того не варті. Справді просто дихай. І вона послухала. Зосередилася лише на вдиху-видиху. Крок, ще крок, вдих, видих. Кожен крок віддаляв її від них, а пістолет у грудях ховався назад у своє укриття. «Нам додому», – спитала вона, коли все минуло, «між вдихами, між кроками». «Ні», – похитав головою Раві, дивлячись прямо перед собою. «Забудь про них, тобі треба свіже повітря». Піп обвела його гарячу долоню своїм пальцем, то в один, то в інший бік. Вона не хотіла цього казати, але, можливо, у Літл Кілтоні не існує свіжого повітря. Воно тут усе отруєне, кожен вдих. Вони оглянулися по обидва боки і перейшли дорогу до її будинку. Сонце знову знайшло їх і зігріло спини». «Що завгодно?» – усміхнулася Піп Дораві. «Так, усе, що забажаєш», – відказав він. «Сьогодні день підняття настрою для Піп, але жодних документалок про справжні злочини, вони під забороною. А якщо я скажу, що дуже хочу турнір зі Скреблу?» – спитала вона, просовуючи палець крізь його светру ребра, і вони незграбно йшли, перетинаючи під'їзну доріжку, плутаючи кроки». «Я скажу, гра почалася, сучко. Ти недооцінюєш мою си!» Раві раптом зупинився, і Піп врізалася в нього. «Бляха!» – прошепотів він. «Що?» Вона засміялася, обійшовши його, щоб подивитися в обличчя. «Я буду поблажливою до тебе!» «Ні, Піп!» Він показав за її спину. Вона обернулася і подивилася туди, куди він дивився.